Želáme vám pokojné a požehnané jesenné dni. Skončilo sa leto, za sebou už máme aj prvý jesenný deň. A tak ako pomaly jeseň prichádza do prírody, prichádza aj do života každého človeka. Preto sme sa rozhodli, že sa dnes budeme zamýšľať nad tou jeseňou v našich ľudských životoch. Nad tým, ako sa len netrápiť a nebedákať, ale ako sa zmieriť so starnutím a starnúť s ľahkosťou a gráciou. Slovo gracia, gracióznosť, znamená prirodzený pôva, pladnosť, elegancia. Veď starnutie je prírodzenou súčasťou života už od nášho narodenia. Staroba je niečo, čo by sme mali prijať a netrápiť sa, že naše telo a duša už nie sú také, ako bývali. Spoločnosť často glorifikuje mladosť, no zavúda, že každá vrázka či šedivý vlas nesie svoj príbeh. Graciózne starnutie neznamená skrývať tieto znaky, ale byť na ne hrdý a príjimať seba samého s pochopením a úctou. Starníme s graciou nie preto, aby sme vyhoveli predstavám iných, ale preto, že si to zaslúžime. Každý deň v našom živote navyše je dar, každé ráno príležitosť rásť, aj keď už nie do výšky, ale do hĺbky. Nech nás na začiatok poteší pozvanie Bánsko-Bystričanky Janky Štubniakovej do prírody na prechádzku jeseným lístím. Jeseným lístím Len tak krok krok Pod večerom hmlistým sa plíže ďalší rok Ulicou prázdnou Blečie ho čas pred zimou a mrazom, kto ochráni nás? Odpadol ďalší list zo stromu dní. A komu a ako, bol čím si nevšedný? Často niečo zobral a tam niečo dal. Raz pravdu a stokrát podvádzal. Teraz ho hľadá v jesonom Sťarchavých mrakov vonia už prvý sneh. Keď posielam svetlo sviet na druhý breh, Dievčatku v slzách má bráskavú tvár. V skrehnutých dlaňach zápaliek pár, už len pár, už len pár, zhášajú hlúpo v spadanom lístí. V kulisách starých vždy príbeh ten istý. Táčí, by strieda škrek od brám kým rozvoňať stačí jasmín a orgovám kým slnko zotrie kvety čo nakreslil mraz tak ako každý budem túlať sa raz jesným lístí. Yes, a name least Boh nám daroval štyri ročné obdobia v prírode a tak je to dobré. Ako je dobré všetko, čo sa dotkla jeho stvoriteľská ruka. Rovnako je to aj s človekom. Narodil sa, rastie, vzdeláva sa, pracuje, zbiera plody svojho života a hodnotí, či priniesli dobrú úrodu. Až napokon, tak ako príroda v zime ľudské telo oddychuje a končí, až kým ho pán nevzkriesí a začne preň nekonečná jar v Božom kráľovstve. Prečo nie je človek nesmrteľný. Prvého človeka Adama stvoril pán Boh dokonalého a jeho zámerom bolo, aby človek s ním žil naveky. Ale pohľad na smutného Adama viedol pána Boha ku konštátovaniu, že nie je dobre človeku samému a stvoril Adamovi Evu, Bytosť, ktorá mu bola roveň. Týto sa mu žiaľ obrátili chrbtom, upadli do hriechu a stali sa nedokonalými a tu je vysvetlenie od Apoštola Pavla z liestu Rímským. Ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriechu smrť, tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci hrešili. Hriech a nedokonalosť je príčinou toho, že podlíháme chorobám, starněmi a zomíráme. V listě kolinským Pavel píše, ako totiž všetci umírajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. a že to moc krásná léta jsou, Říkal jsem si, ať mi zůstanou. To se kvůli tobě točil svět. Tebe učil jsem se naspaměť. Myslel jsem, že spoustu času mám. A že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břit Když tebe mám, co ještě můžu chtít A s láskou nehodlám už vabank hrát Když ti kod hodin měl bych vážně brát Čas ten otupí i ostrý břit To, co mi dal to si zas môže vzít Proto se neptám, když se probouzíš Jestli zústaneš Nebo odcházíš Na na na na na na Proto se neptám, když se probouzíš Jestli zústaneš, nebo odcházíš. Jestli zústaneš, nebo odcházíš. Zústarnutia má väčšina ľudí obavy, ale môže to byť aj najväčšie dobrodružstvo. Nedovolme vrázkam, aby nás ničili. Skôr sa zamerajme na to, čo všetko sa vo vyššom veku zlepšuje, už sa netreba nikam ponáhľať. Ranú kávu môžeme vychutnávať pomalšie, svet je tichší a človek konečne len žije a nesúperí. Aj vám sa stáva, že sa ráno pozriete do zrkadla a hovoríte si, kto je tá pani, čo sa na mňa pozerá. Vaše vlasy už nie sú také husté, ako bývali. brázky okolo očí vypadajú, ako by ste celú noc preplakali. A váš pás sa asi rozhodol rozťahnú do všetkých svetových strán. Čo s tým? Starnutie nie je len o číslach v občianskom preukaze. Je to skôr o tom, ako sa menia vaše životné etapy a ako zistujete, čo naozaj stojí za to. Naraz si začnete vážiť veci, ktoré vám prípadali samozrejme. Zdravie, pokojné ráno, spev vtákov za oknom, Vonia kávy, vnúčatá, ktoré sa k vám bežia pritúliť. Stadnutie je proces, ktorý vás učí pokore, ale zároveň vám dáva možnosť pomaliť a prestať sa naháňať za nezmyslami. Prichádza to nenápadne. Možno pri obyčajnom drepe v záhrade, alebo keď je 50 kg vrece s cementom zrazu ťažké, ako som nemilo prekvapený zistil po covide. Netreba predstierať, že máte 40 alebo 50 rokov. Vtedy som môjim o generáciu mladším kolegom v telekome radil, aby žili tak, že keď budú v mojom veku, aby mali na čo pekne spomínať a nemali sa za čo hambiť. Pre nich som bol už vtedy starec, ale práve teraz mám vekom získanú múdrost, za ktorú by som v mladosti dal ono povestné po kráľovstva. Naša radvanská poetka sa s nastupujúcimi rúčkami a zrelým vejkom vyrovnáva v nasledujúcej básni. Elena Cmarková, Pochopenie zrelosti Vnútorne nestotožnená vonkajším vzhľadom znepokojene hľadím na svoj obraz v zrkadle. Zdá sa mi, že vnútro mení sa pomalšie ako zovňajšok, ako by stav tela predstihol stav duše. Preto radšej bez zrkadla nazerám hĺbšie do seba. Hľadám hlboko ukryté túžby, príbehy detstva, mladosti, zrelosti. Z tých troch prirýchlo míňajúcich sa fáz mi zostalo telo poznačené časom. Duša je poznamenaná prežitým i túžbou povečnosti. Ľahšie odoláva času. Preto radšej bez zrkadla nazerám čoraz hĺbšie do seba ze mni svoj Starnutia vám ponúkame zo Každý by chcel dlho žiť, ale nikto nechce byť starý. Avšak byť starým je jediný spôsob, ako dlho žiť. Chcieť na rozumieť mladým a vyrovnať sa im je znakom starnutia, takisto ako dištancovať sa od nich. Problémy dneška treba riešiť spolu s nimi. V živote, tak ako v orchestri, sú potrebné rozličné nástroje, rozličné ladenia a rozličné akcenty. Pavol Štraus, slovenský filozof, lekár a spisovateľ. Staroba nám okrem negatívnych prínosov ponúka aj skutočný luxus. Pokojný spánok, pomalé rána, slobodu voľby, počúvanie spevú vtákov, dlhé prechádzky, pohodu pri dobrej knihe, pozorovanie farebných západov slnka, možno slobodne vyjadriť svoj názor a ponúka napríklad aj šlófika po dobrom obede. Múdri vedci nám radia, aby sme si osvojili denné návyky, ktoré zmenia tvoj život. Jedna hodina cvičenia, 2 litre vody, tri šalky čaju, štyri farby na tanieri, 6 piesní, ktoré vás motivujú, 7 minút smiechu, 8 hodín spánku, 9 stránok z knihy a my, nevedci, pridávame ešte vrúcnú modlitbu k Pánu Bohu. V biblických prísloviach nachádzame takúto múdrosť. Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. A brat farár Andrej Hajduk nám ponúka vo svojej básni Takéto zamyslenie. Aj taký čas je, keď sa ohliadame a zvažujeme hodlen málo. Z nádejí, ktoré ešte máme, čo nám z nich pozostalo. Pokorne v sebe účtujeme, aká to cesta bola. Zaznieva z duši podvedome, čož raz odniesieme pre z neba Novej Zeme. Do nie Mnohí premýšľame, čo zanechať svojim potomkom, aby to bol čo najhodnotnejší dar. Materiálne veci majú pominuteľnú hodnotu, poslúžia im včasnosti, ale nestačia pre väčnosť. Preto je dôležité, aby sme im zanechali to, čo mô neskazí a zlodej neukradnú. Čo teda robiť? Rozprávajme našim potomkom o viere, o Bohu, o svojich osobných skúsenostiach s Bohom. Učme ich na základe biblických príbehov, ako Boh stál pri tých, ktorí mu dôverovali, ale opúšťal a trestal tých, ktorí ho zavrhli. Žalm Asafov nám ponúka takéto ponaučenie. Načúvaj ľud môj môjmu poučeniu. Vy rozprávať chcem deje, ktoré sme počuli a poznáme a naši otcovia nám o nich rozprávali nezatajíme ich pred synmi, rozpovejme ich budúcemu pokoleniu. Hospodinové slávne skutky jeho silu, aj divy, ktoré urobil, aby vedelo o tom i budúce pokolenie synovia, čo sa narodia, nech rozpovedia svojim synom, aby v Bohu skladali svoj nádej, na skutky Boží nezabúdali ale zachovávali jeho prikázania. To bude more slz, smutný príbeh a dák a sa Skúsa dnes kam vedú tvoje kroky. Ak Bohu šancu dáš, zrieku ťa vyslobodí. Yeah! Kamienky múdrosti Zostarnúť nie je umenie, umenie je zniesto. Johan Volgangete Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda má pocit, že s ňou lepší svet odchádza. Karel Čapek Na kúrenie je najlepšie staré drevo, na pitie staré víno, na dôverné rozhovory starí priatelia a na čítanie starí autory. Francis Bacon, anglický filozof. Vraj mladosť má krásnu tvár a staroba zase dušu. Týchto niekoľko slov dokonale vystihuje obdobie, ktoré je pre mnohých ľudí strašiakom. Čoho sa bojíme najviac? Sú to vrázky, bolavé kríže, šediny alebo osamelosť a domienka, že starý človek je už bytočný. Obdobie jesene života je však rovnako krásne ako každé iné. Vedie to zaslúžený odpočinok po toľkých rokoch povinností, prežitých radostí aj strastí. Spomeňme si na múdrosť rozprávky o troch grošoch a pripomeňme ju našim milovaným, aby si uvedomili, že aj oni možno raz budú pokročili vekom, lebo niekaždému je staroba dopriata. Milí priatelia, prajeme všetkým vám, ale aj sebe, aby aj keď telo starne, naša duša zostala stále mladá. Pripomínajme si neustále Ježíšové slová. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. Pane Bože, Stvoriteľu neba i zeme. Ďakujeme Ti za každý deň nášho života. Väčšina z nás, vekom pokročilejších, vychovala svojich detí a teší sa znúčať. Prosím osvieť nás Duchom Svetým, aby sme ich dokázali privádzať v Tvojej láske a k nášmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Našou výchovnou snahou bolo... Aby z potomkov, ktorých si nám daroval, boli úspešní, láskaví a milujúci ľudia. A keby sme už nerozumeli ich myšlienkam a túžbám, prosíme o pevné puto vzájomnej lásky. Bez detí nie je v budúcnosti a tak najkrajším darom staroby je láska ich múčat. Pane Ježíši, ty si knieža mieru. A tak ťa vnúcne prosíme za naše deti a vnúčatá, aby nespoznali hrôzy vojny tak, ako sme ich nepoznali my, na rozdiel od našich rodičov. Ochraňuj prosím našu krajinu a celé ľudstvo aj v dnešných pohnutých časoch. Len Ty si, hospodine, moja skala, moja spása, môj hrad, naša nádej a útočisko v mladosti aj v starobe. Amen.